A Velhcast Episódio 9, gravado na semana de 18 de outubro de 2010. O verdadeiro semanal de Team Fortress 2 começa agora, com muita informação e diversão. Olá senhoras e senhores, bem-vindos ao VLcast, o primeiro podcast brasileiro semanal de Fortress 2, e como é o subtítulo da história do planeta. Eu sou o vários e hoje comigo temos o Izumi. E aí gente, beleza? Temos o Altair. Oi gente, beleza? Estou sem inspirar há dois dias. Respirar dois dias. Também temos o samurai. Que merda, ele não respira. <risos> o Kakashi. E aí? E, e, e finalmente retornando o Pidroca. Voltei. Oi. Eu vou... Eu e... Calado. Meio... Volta e não respira. E o e temos o como convidado o convidado que mais apareceu aqui, que é o Otair. Que praticamente Obrigado, não é mais convidado sou, apresentador Eu convidado Edu, Eu sou convidado Ele é o apres... apresenta Apresevidado Apresevidado Apre Apre Apre Oh meu Deus Apresevidado Ah meu bate. Deus um Não um inventa fã, coisa mas. não Não inventa coisa não pastor. Eu sei que eu sou ruim aqui Mas você não pode ser pior do que eu Ah ele pode ser sim E como... Você não é tão ruim assim Você é um fracassado É isso mesmo Bom. E também aí tu saquei a última porra. aqui não é o um, um, um apreendido e se eu um, um, um convidado que é o nips. nips. Sabe, sabe. Nips, Nips. Nips. nips. Não. Nips. Nips. Sei lá, comentário o comentário random, ele também é baiano. Legal. Por isso é um mais puta que pariu. Algo contra baianos? A gente chega relaxa, chega lá. Nossa, ah, ah, boa sorte, hein. Ah, Sonhe. Ah, ah, ah. ah. bom, bom, hoje nós vamos conversar com nosso segmento mais demorado do planeta. acho classes. pra conversar se cacache cacache pode falar kakashi. isso o kakashi, vai lá com oh, você cacache que isso cacache do banheiro, no banheiro, <risos> caixa do banheiro o louco tá morrendo aí cara meu Deus. É, meu Deus tá pô, ele, ele tá ele tá imitando o Bob Esponja no episódio que ele tá na casa da Sandy que só tem ar com aquela voz dele <risos> é desculpa mais eu... <risos> é a infância boa aí Eu prefiro, eu prefiro ele estar no banheiro. Nossa, foi que delicioso. Não ignorando isso, vamos. Eu, eu podia, tipo, viver a minha vida sem ouvir isso. Do não, era. Vamos, você não pode mais viver a minha vida sem ouvir isso. Nossa, incrível as classes. Nós vamos fazer algo que nós fazemos todo o episódio, que nós vamos discutir sobre uma classe. Ah, ah. E hoje, oh. nós vamos discutir oh. sobre ninguém menos do que o Heavy. Que merda! E... Sim. É, oh, yeah. O nosso gordão <risos> favorito. Com cara ah, de troll. Não fala que ele... Com cara de troll face. o cara de babaca idiota. Ele é um idiota. Porque ele é um idiota. Que raiva do meio burro. burro. O cara que talvez o, o quê? nosso rosto de mentalidade de 12 anos. Mas ele <risos> só é burro porque aí tá falando inglês e russo, ele é muito inteligente. É sério. Ah, é que... Não, tente ah, que... buscar de a lógica seu! Eu falo muito inteligente. É sério. Nossa, fica com uma coisa de nada. Não é minha inspiração. Tem que você imaginar uma imagem, né, o Heavy com a... um janeco de cientista segurando um não sei o quê. Aí, tá lá, russo. Aí embaixo, isso. Estados Unidos. Aí tá lá, ele é... rindo que nem mania com a Com sanduíche na boca. E yeah. é... Vamos lá. O Heavy é a... Sempre 11 da defensiva. Pinta. E é a a ah. é a maior e mais lerda classe do Eu, jogo inteiro. Mas também é a mais letal do jogo. Yes. E é... De de de de Tem dentro de, de retos. Uma, uma arma que tira mil de dano por segundo... Eu chamaria a mais resistente do jogo, mas a mais letal não. É, mais letal. Letal. Não, não vamos tipo, falar letal. Não vamos falar... Um depois a gente vai falar depois, da... depois, depois, depois, depois a gente vai falar das árvores. Depois a gente vai falar das árvores. Depois a gente vai falar das árvores. Bom, o Heavy, ele ele veio... Ninguém sabe o nome dele. Deixa falar de caracão <coughs> da Rússia. Quando ele era na União Soviética. O trabalho dele é simplesmente matar todo mundo. Seu lema é Sandwich, Make Me Strong. Sua equação favorita é E, abrir caixa, ser... I, K, I, Max, Paretzes, fz Z, Paretzes, V com o chapeuzinho, menos R com o chapeuzinho e... Ah, esquece. Ele tem uma equação gigante que é a favorita. Aí. Ninguém entendeu, pronto. Nossa. Nossa. Eu, eu, e essa eu assim, que, que o Heavy é inteligente. É, eu comentaria que a lógica dele é que ninguém foge da bala, mas tudo bem. Ninguém pode outima, outsmart bullet. Sim, e... Oh, yeah. e E o Rev, ele é consideravelmente o um ícone, a face do T-Force 2. Porque ele foi, ele apareceu no primeiro meta team e ele tá sempre na material profissional como o maior. Porque, pessoalmente o eu, eu gostaria que eles cri, criassem outro meta team pro Rev. É. Eu não, ele isso tá, tá bom pra... já. Sim, eu já queria apopariro primeiro com tá... médico, gente, depois não, pro que pro O que tá do Rev tá é, bom, mas eu é, acho que o melhor do é, Pyro pro Continuando com pouca mas O a voz o Heavy é a voz dele é feita pelo Gary Schwartz, que também fez o demo reel. Uh, depois do ainda mais que o Heavy sempre chamia os seus inimigos de baby's. Baby's. Porque ele é maior, ele na verdade é Sniper é um pouquinho maior que ele. Uh, isso pode ser verdade por causa que o porque por causa que porque o tamanho das pernas do Heavy É muito são menor minima, mas... em comparação a, Mas em compensação O corpo do Heavy é gigantesco, é gigantesco E ele pode esmagar o sniper <risos> <risos> Ele falou os dedos As mãos do rev são tão grandes Que ele segura o A shotgun com do... dois, dois dedos Por isso que eu digo que Ele se quisesse esmagava o sniper Com uma, uma mão Ele esmaga a cabeça do Scout, isso eu confirmo. Ele esmaga se qualquer esquece. um. Ele esmaga qualquer um, pronto. Eu não, se oh. Nunca se esqueça. Say no to drugs, say yes to sandwiches. No. Comentário, Handle for the win, ninguém liga. Esse yeah. oh, <risos> é yeah. o nome do episódio. Say no to drugs, say yes to sandwiches. Já vou escrever. Oh, yeah. É meu avatar pô, do fórum. Nossa, genial. Bom, o He o Blue Reaver azul é o único personagem que foi mutilado ou morto de qualquer de todas as maneiras em todos os filmes Vita Team, exceto o Vita Sandwich. De tão burro que é. E o Blue Soldier já... Sol também não foi não? É por causa o... que o Heavy é conhecido como Rusher, Bushwalks É, ele rusha sendo o cara mais lerdo que é engraçado é, isso, né? Mas ele morreu até no Meet the Reave. Mas mas pensa na lógica, o Rev pelo azul Pensa na lógica, o Rev tem mais vida e ganha um buff mais alto. Ele ele eleva todas as balas e não. bom, essa é discussão para agora, filho. A discussão de armas, claro que não é para agora, para daqui a pouco. Bom, o Rev ele é fala já. que custa 400 mil dólares para usar sua amigando por 12 segundos. Então significa que custa 666,66 66, 660 dólares para tirar até quando ele fique sem munição. Really? Nossa. Nossa Ou então, legal. quatro fuscas, né, Pedro? É, 4 fuscas <risos> que me quer. 4 fuscas, meu Deus. Fusca é paradinho, via... é tosquinho. É pra quem nunca oh. havia versão em português do Meet de Hedge. Não, nunca tem, tem tem que esse? usar nem imitar na na Sasha e botar jurei meu mi. É, é, e botar um sotaque baiano. Nossa, <risos> Caramba. Caramba. <risos> <risos> oh, não, <risos> não Não, por favor. Não. <risos> é foda, cara, engraçado. Vocês, vocês falaram que o Heavy, ele ele é muito inteligente com ele se ele fala, ele não parece ser mesmo que ele fala inglês. Na versão russa do Mita Heavy o Heavy parece muito mais inteligente e o Eu Heavy acabei do... de falar extrato. E o Heavy tem um modelo diferente na nas versões da Rússia do Team Fortress 2. Como é que é? É, uma Eu... tem um monte de mudanças só que dá para ver que as orelhas dele são mais definidas. Essa é a mais nova. Pedro, o basicamente, para evitar uma terceira guerra mundial, eles resolveram não pudão o design do Heavy. É, pra ninguém reclamar. Sei lá. Ah. Concordo, é, sei. O Heavy o ele também uma coisa é uma mascote de uma coisa. marca no Left 4 Dead 2. Ele? Hã? Ah. É. Heavy Goup. Ele o, o que? Que? Heavy Goup. Ele é o melhor mascote da marca do Heavy Goup no Left 4 Dead 2. Ah, olha, parece que tá pagando. Mas se ele ah, era tá. mascote de jogo, é o Watch. O mascote do Asport 2, né? Nossa. Ele é o Charger. Ótimo. Hum, Bom, vamos hum. lá, falando sobre nossas experiências com o Heavy. Heavy. eu não sei. Pra mim, Heavy é aquela classe que você começa o jogo e acho que é a primeira classe que você pensa. É, porque é, que a única classe que você pensa... Tinha... Gera... A primeira, a primeira classe não era Scout você é, é, é, o Scout, assim, a pessoa pode pensar que é o Scout... Porque obviamente é a primeira classe. Um. Cara, o fato é que todo mundo que joga FPS tá acostumado a usar bala. O único que usa realmente uma metralhadora Nossa. como arma principal é o Heavy. É, e, e, e é, é muito normal o pessoal ir pegar o cara o cara, e todo mulher. mundo pega o cara, e todo mundo pega o cara que tá na capa do jogo com a cara fodona. Pronto, acabou. Você Isso teve. mesmo. E que é. metralhadora, viu? É. é. Eu ainda penso em fazer uma metradora dupla. É, pra mim, o Heavy é uma classe muito for fun. Eu não entro de Heavy para jogar sério. Não, não, entro, entro, o o heavy é é calma, todos. calma, calma. Vamos por par. Espera, espera, espera. Boa experiência com o Heavy. É, tipo, é. Procure sempre o Heavy pra curar. Não, a sua experiência com o heavy, só quero saber como começou você a jogar Heavy, como você começou a jogar? Quem? Quem? Quem? Eu, é. Bom, eu, eu confesso que Heavy não é a classe que eu mais uso, mas as poucas mas das vezes que eu uso, foram experiências boas, tipo matar todo mundo com Kritskrieg, é uma coisa muito legal, sabe? Principalmente quando uhum. o portão abre, você mata todo mundo, muito interessante. Deve um Spite da Backstab. Não, na verdade, um médico matou os Spite no em da Backstab. Boa, é, infelizmente, mano. o Heavy tem costas largas. Essa Basicamente, a não o zoom, não tente. Inferno. Tá bom. Coce <risos> cabeça também, infelizmente. Decepções de jogar de Heavy. Sniper e Spice. Com certeza. Não, mas eu, eu faço isso diferente. Mas pode continuar. Uh, claro. Bom. Próximo agora o Altair. Altair. Ah, bom, tá bom, vai lá, Thoy. Me me tido eh bem eh comentado o Pedrock, eu não eu não morro para realizar mato aí de toda hora, que eu entro lá de Sufin, sou Ravening, passo lá, como inimigo eu mato cinco snipers de uma vez, eu tô feliz disso. A que única que coisa Sniper? que amo é, é spy. O spy parece nada assim, mas quais são largas e deu. Agora mas a, a Ravini... coisa do mundo me, é abaixar ei, o santo. Ei, ei. Calma, agora eu, eu pinoto. Pode você. falar. Pedrock, você experiência. Inferência é Heavy é MVP de qualquer partida. Não tem outra. rev mata muito. E é legal. E ele é um gordo maneiro com sanduíche. O que tem demais? que tem pior? O que tem melhor? <risos> um foda? <risos> resumiu tudo. O pior que resumiu pra mim. Só que, sei lá, a coisa que eu do Heavy é que é muito simples. Só pula, abaixo a medigam, mata. Pula, abaixo a medigam, mata. Pula, abaixo a medigam, mata. Como sanduíche. Tá sendo médico tá pegando fogo. Mata, mata, mata, mata, mata. Sei lá. Mas o Heavy tá. é divertido Kakashi, sua experiência com o Heavy? Bom, o Heavy Bom Eu geralmente jogo de Heavy quando tem um médico para me dar suporte Ou então quando me dá um rage muito louco E eu quero matar um cara Querendo <risos> mesmo, eu pego o Heavy e vou Nossa. Aí eu acabo me empolgando, começo a fazer muitos pontos, aí de repente alguém pega o Spy no outro time e começa a me matar. Aí eu, eu. fico frustrado, pego o Pyro <risos> e tal, aí... É isso, é eu isso. Termina o bagulho. História a história é isso, é de um pai. Heavy. do estado. Virou Pyro. Here lies Heavy. Uh, Saburay, sua experiência com... Oh não, L. no final hey. também. Se você no pensar... No... No, se você pensar no final no final da história do Kakashi, ele vai virar o Spy. Oh, é, não. É, o que, <risos> não será que ele vai virar o Super Kakashi? Não, vai ser assim. Ele está de ou... Heavy, aí mata todo mundo. Aí o Spy mata ele, aí ele vira Pyro. Aí o, o Spy vira Heavy pra matar o Pyro. Aí ele vai virar o Spy pra matar o Heavy. Uh, Nossa, que... Não, não. Sim, sim, sim. Agora é a sua vez. Lógica, lógica, lógica. Enfim, eu jogo normalmente para divers por a diversão ou defender a base. realmente uso Heavy para ruxar. Se tem algo que eu não gosto de Heavy, que o Strato até falou sobre isso de competitivo, é que Heavy tem uma caralhada de counters. O Pyro, chega ele de backbunners pelas costas, mata. Sniper, headshot, mata. Spy, mata. Pô! Tem que ser agiloso. Ué... Well. Yeah. Pyro com backburner. Cara, mas você isso, pode virança mas... de morrer. Depende, é situacional. É situacional. Não, agora com a de Greizer, cinco, é um aí, é é, Cara, cara não, aí é outra situação. Acho distinguish. Eu tô falando na extinguish. Você falou backburner. Não, falou back você falou, depois depois de falou... você falou de vise, pois. falou todas as armas de Pyro. Acabou ah, falar eu que Pyro com flare gun, na, cara. Ah, claro. Bom, enfim, a discussão não era o sobre vai... o Heavy. É. Não, eu, é, heavy, eu tô achei tô que era sobre o Sniper. Eu só quis falar que Pyro com a Stinguisher mata Heavy, Sniper facilmente mata rev Spy facilmente também mata o Deus, mata Heavy! Classe heavy. Classe pode matar Bom, pode o Heavy também mata o Heavy. Também mas Bom, só que matou fácil se ele tiver com o charge do tiro no máximo e der o HS. E é a verdade. Mais pai, é... sniper são os contras do Rev. Pyro nem tanto. Por que já discutiu a estratégia cá, de Rev? Não é depois? O que é sobre o Rev? Vai ser depois. Que é? Agora é o quê? Fala mais o Rev. Não, agora o resumo que eu falar a experiência do Rev. Que já foi todo mundo no menos o resumo ou o foc. Oh, oh <risos> meu Deus, minha experiência. Tá bom, falar a verdade. Experiência. Ele experiência. nunca jogou de Rev, pronto, caso esse errado. Tá Meu experiência de Rev. Eu é só entro de Havis quando pedem, ou seja, eu entro raramente. Mesmo assim, eu não mato muito não, não sou muito bom com ele. Só isso. Não, Profundo. Ah, vou de Spark, é melhor. Ele é contra Havis, ah. ele é um ele é contra o movimento. Sou tem que são os Havis. Bom, Havis só sobrevive quando tem um médico do lado, senão... É, é muito maneiro matar uns de uma vez com um médico do seu lado. Muito bom. Muito legal matar o um Rev. Só realmente funciona com médico. Mas eu, um que que eu, mato, eu, eu, mato eu sou o único pacientes. que, é, eu sou o único que começa a gritar quando começa a matar muito com Rev de vez? Não. Não, eu eu também começa a gritar, é um tanto gritou. Tem medo. Eu quei o no microfone ficou na mongamba. Ah, não faz isso. Samurai, você é o mais insano daqui, fica quieto. Mas eu não faz isso. <risos> eu não faço isso. Então você ainda é insano. Que, você, você que tá mais alto, né, Samara? Eu não neguei nada, mas tudo bem, vamos passar para a próxima parte do HEV, que é... é, vamos agora não, não é, falar não. sobre as ah, sobre não. as armas do HEV. Gordo. As armas as do, do HEV Vanilla são a ah, Minigun, a Natasha, conhecida como Sa a, Sasha. Não, não a, a Sasha, a Sasha, a é, a é, a Sasha, Sasha, Sasha, a filha da a Xuxa. Xuxa. Nossa, Sasha, a filha a da Xuxa. Filha da Xuxa. Da Xuxa. <risos> filha da Xuxa. <risos> Porra, vou renomear minha minigun, filha da Xuxa. <risos> <Meu Deus. risos> Botar Jurema, pô. Jurema. Oh, ela tem dois jeitos de munição. E acho que ela faz 500 Eita. de dano por segundo a 540. Mil! Mil! Em crítico da 1080. Calma. Um pouquinho. <risos> ah, em crítico o da 1080. O secundário oh, do 80. Heavy é, é a causa... shotgun. Básico, todo mundo tem shotgun. É. E o do Melee é os fists. Que é... As mãos. Spunhos. As punhos. As punhos. Alguma o coisa falada sobre essas armas? Fe... Bem, Bom, o Fists tem o melhor taunt kill do jogo, né? Com certeza. Mano, é. Faz, é. Os Fists, Shotgun? É, A gente, já é. volto. os Fists vocês melhor, tem o melhor taunt kill do jogo? Tem kill. Kill. kill. Os Fists, Vocês sabiam que o kill só vai colocado na na Rev não, heavy Eu não sei o que eu deixo, eu sei, não comparado com as outras classes, eu, na minha opinião, que o Fists tem o melhor taunt kill do jogo. Uau. Né, eu não falou de pedir nenhum extrato. Sim. Extrato eu vou continuando. Não, é, agora... é legal e... que você pode ver um sniper com Stalt. Você pode matar o cara de que longe de distância bom demais, bom demais. É, é assim, posso, agora certo, o hitbox do cara assim. É mínima. Na verdade a gente tinha um container de granel e mais tudo bem. E também é. tem a arma dominadora. Não, mas tem tem Havis. uma lenda que se temo além da que se você atirar na diagonal é infinito range. Meu Deus. Nossa, Sério? qual é, é um a diagonal? Quilômetro. Tipo Tipo, eu é? já matei o um médico do outro bem lonzinho numa mó cagada. Tinha uma galera empurrando o carrinho, o detalhe o médico, foi tão legal. Ah, <risos> o Heer entrou. Eu vou falar aqui com ele, viu, piroca. E também uma curiosidade que na teoria cada bala do Rev solta 4 rajadas de tiro. Na te... oito. então? 8. Rajada... uma uma metralhadora de shotgun. Na bala, acho que cada bala dá 5 ou 3 de dano, mas são 8 balas Aí dá muito dano ah. De perto, é. claro de Na verdade Uma bala de 200 de munição é igual a 8 sacou? 8 ou 4, sei lá, 6 por aí. Ou por seja, aí. 8 vezes 200 É igual a minha, nossa senhora É minha que o Hader fala Que ele gasta muito assim. dinheiro para atirar Com a bala a faixa É falta de matemática, e, isso, eu garanto e, e, pois e agora vamos passar Para as armas não vanilas As novas do update Tem, a, Nat... da, tem update a, do Natasha? Do a Natasha A Natasha que é a p... irmã Bastarda da Sasha Que oh. mole Não, é. para que não, não Também cara. tem duzentos Sa... Bastarda, a Sasha, bastarda. A, a Sasha é a mulher do rev E a Natasha é a amante, cara Rassucina <risos> Profundo Tem até escrito lá, não, Sasha, don't be jealous. <coughs> oh, dá falar direito a palavra? Não fique com inveja, pronto. Geolos. Tá, ah, beleza, Sim, yes. a segunda... Gileia, é, Gileia, a segunda... Ô, Pedro, Pedro, ele não tá acreditando que eu paguei. Fala okay. pra que eu falei que paguei. É... Não, tá continuando. É, como é que é mesmo? É... Tem o sandwich, que é um sanduíche, só que escrito errado porque é russo. Uh, do... a de Sandface E temos a KGB, Killing Gloves of Boxing. Que é claro, né? No caso de você for lá e a nova arma Billy torna a primeira arma Billy inútil. A não ser pelo tal skill, a KGB. Não, tipo, cara, a KGB, eu acho que não entra, não é esse caso que a KGB, ela diminui a velocidade e Eu prefiro os fists, tá... Eu nem preciso de Também prefiro os punhos. Tipo eu é, não, eu prefiro eu, a KJB, Não, tipo a KJB ela não deve ser boa, mas também a ficha não deve ser obsoleta. É, é, mas, eu acho que, que, que, que eu acho que nenhum mili normal é obsoleto porque qualquer mili normal é confiável, sacou? A do Souza era obsoleta, lamento. Bom, acho. agora Ali, que nome, chegou a toshida shower é muito legal. Mas por aqui na Aqui na A frigideira. Frigideira, só para fazer uma comparação Rápido, só para fazer uma comparação rápida. Frigideira e, o, e a garrafa do de momento É o mesmo dano e fazem tudo a mesma coisa Você toca frigideira de evento Tudo bem Agora pegar como exemplo o Scout Ele tem o, o peixe e o bastão normal Que são a mesma coisa O no bastão ficou inútil né Mi O peixe pima, é bem mais legal é só assim, E você aí. pode beber uma, uma, uma frigideira vira, tão... essa, nessa, pode Nesse pode caso a arma e vira. Vira, Acaba virando inútil porque tem uma outra Que abre que é melhor Pelo efeito é. Sim, sim, é sim, O peixe e, fica eu, balançando eu, eu depois... Ah, bom. Acho. Você viu a a taunt da panela do Demon Ele bebe a panela, velho. É, ele bebe a panela. Ué, que é que, que ele, ele os vehicles, ele gosta de comer veículos. Ele vai comer bacon bebendo, né? Ele fez, fez de, Eu estou... Nossa, de, fiz comer bacon bebendo. Se, é, não vamos sair do tema, né? É, continua voltando bom, pro resto, Agora, a o Natasha recital. é uma ah. mini, é, é tem da 25% menos de dano do que a Sasha, que é menina normal, Ai, mas ela dá ela dá slow nas pessoas, ela deixa as pessoas lentas e é muito boa para matar scouts. Aí, Eu acho que o Samurai caiu, é a impressão minha. Morreu. sair. Ah. É. Tipo, é, a Natasha, ela é mais que uma arma feita para atacar com a equipe, porque o uso dela é muito útil para segurar pessoas soldiers que dão rocket jump e blá blá. Já a Sasha é totalmente poder para matar. Com certeza, mold down total. Muita gente acha que na faixa de noob, mas eu não concordo. Eu acho que é situacional De cada um com sua, mas eu odeio na faixa. Eu prefiro o Sasha. Não, tipo, é, aquela mesma coisa. Odeia a adora a pessoa que tá usando a Notache, odeia a pessoa que usa contra. É, não é que eu odeio ela por ela ser de noob, eu odeio ela porque ela é muito chata. Eu sei. É, então... é, é... Nota, Pedro indipar para cima do Rev, Rev dando slow nele, ele morrendo. Não, é porque se você jogar de Pyro <risos> é. Se você jogar de Pyro, você percebe Que a Natasha não dá slow, ela empurra Você para trás que yeah. é e, e, e se você perceber você, O charge do Demoman Que a gente já isso falou no fica... episódio Você dá charge, você com a, mini, a Sasha normal Você mata o Heavy com crítico, arranca a cabeça isso, Mas se você mas eu, for é. com a Natasha Você fala no meio do caminho e morre realmente é, Mas é. eu ainda acho que um Heavy Mata com a Sasha mesmo assim Porque, oh, perdi 195 de vida matei, se fode aí, nerdão. É verdade, Cabe? verdade. Você se fode é, aí. Mas na, mas na teoria, é, na teoria isso, é, agora vamos lá. O sanduíche, que é um É o santu... sanduíche, é, é a coisa mais é essa o item que foi pelo homem. É, é o sanduíche, é um, era um sanduíche que antes não era muito bom no começo porque não recuperava toda a vida, recuperava 120 de HP, mas agora é um item muito foda que você come e recupera todo o seu HP e ele não oh. desaparece para sempre você milagroso. joga no chão para poder é, se parar a vida rápida. É. É, é, é, isso é realmente uma dica que muita gente não usa. Se você tiver cinco, 160 de vida ou é 180, não, 150 de vida ou mais, você pode jogar o sanduíche e recuperar toda a vida e pegar um kit de vida que se recupera seu sanduíche de volta automaticamente. Eu nunca vejo ninguém fazendo isso, tira nota aí. Eu Nossa, é. nunca vi, nunca não sabia Cara, disso. Cara, eu tô da hora. Eu, eu Também, eu, sério, eu, é isso que não. É, Muita ninguém gente... sabe. Tipo assim, se você tiver com a vida totalmente cheia e não tiver com sanduíche, se você passar por um kit de vida, você recupera o sanduíche é, automaticamente. Eu não sabia disso, não. Legal. Nossa, não sabia disso, mas beleza. Mandou pela dica. E é. uma dica boa é o sanduíche. Que, geralmente não dá muito certo comigo. É, mas eu outra dica porque, boa com sanduíche lá. é, você estiver vai... em momentos tensos, estar se Ah, o joga você pro ar. Ah, você joga sanduíche, você come dois você não tá me pegando fogo. Na hora Ou então você tá... dá pro seu querido médico para ele não morrer, né? Deixa Isso. eu falar. Você Fuck, pega... pegaram a minha dica! Ah, <risos> feio. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> você, <não, risos> você tá no ar, você usa sanduíche com jogar, você para, para de pegar fogo, e na hora que a instiguiste começa a bater, oh, wait, cadê os críticos? Aí você mata ele com sua minigunha. Pronto. Uma ótima vingança contra aqueles malditos paros que empurram e não críticos. Não, não, não, não, porque ele não é noob. Noob é quem empurra. É... é situacional, pode empurrar ou não. Mas não vou discutir com o aqui. Posso pois continuar? Vai, agora é o Kakashi. Ou, oh. não, ou o Nisse. Ah, é verdade. Fuck. Pera aí, o quê? É, agora é a dica que... do pode... Izumi. Ou... Cada um dá uma dica. Se o cara tiver... Ixi, eu eu já dei a minha... Aqui. Eu já dei a minha... O Idroga tá me substituindo! Isso é que Agora é a sua vez! Izumi, dê a sua dica para nosso gordão favorito! Oh, Nossa, é. eu, mano, eu que nem sou muito bom de Heavy! Mas beleza! Ah, lá! Vocês sabem, já que vocês já falando de algumas algumas armas do Heavy, né? Então, todo mundo sabe que tem a KGB! Não sei se vocês falaram aí, mas a KGB, quando você mata alguém ciligo 6 segundos de críticos para todas, não só a luva, todas as armas. Então, se conseguir, tiver sorte, mate alguém com a luva, vai ficar com críticos, pega a mini gan, sacha na taxa e começa a tirar aqui no low campo dando críticos para todo lado, e matando todo mundo que já na sua frente. Por 2 segundos. Dica. Boa dica. É uma boa dica. Nossa. E você, extrato. É, eu. Bom. <risos> Como escodero pegar raiva gica? Uh, vou <risos> falar assim. Use e assim, quando você aparece do nada, começa a tirar, geralmente o time inimigo, ele tem uma um comportamento muito pre, uh, muito normal, que é correr e esperar por uma chance de atacar você ou por alguém que vai fazer isso para você. Uh, o que você tem que fazer? Você tem que aproveitar que o seu o time inimigo não sabe quanto a vida você ter você tem e e use isso com sua vontade você tem que ir lá e começar a tirar eles tanto que eles vão esconder e se defender o que vai te dar uma chance de você voltar procurar um médico sem a chance tivesse só, só tiver só, se você tiver tipo sendo perseguido o pessoal vai fugir esperar alguém preciso para te de... pra te, de... te derrotar, mas você vai ter uma chance de escapar para achar o médico. Sim. Ah, eu posso dar outra dica que eu pensei aqui. Que eu eu também quero dar outra dica depois. Tipo assim, é uma coisa é rápida a minha dica, tipo, heavys para vocês. O barulho da minigun assusta. No momento que eu niquei uma pessoa, pelo menos eu Não escuto mais o minigun abaixada, girando. Eu rusho você para te matar porque eu tenho a chance. Não me dê essa chance, senão você vai morrer. E, e outra dica, uma dica boa também, que heavy, com certeza só serve para ataque de perto, mas em, em último recurso, se você tiver sozinho contra o sniper, a minigun ainda é Não é tão eficiente contra de perto, mas ainda continua sendo danosa para os para snipers. Então eles começam a Uh, tomam dano lento, é muito difícil eles morrerem, mas eu já matei várias vezes uns snipers que ficam me jateando com eu sozinho, sem ajuda isso atrapalha a mira e uh, eles uh, podem se assustar se atrapalha esconderem a mira. atrapalha a mira, uh, exatamente eu, eu tenho é também uma, uma, uma dica Agora, outra coisa uma coisa para os heavies o médico é mais importante que você se você te perder o médico, você vai morrer Então, é, eu até lembro. Depende, depende, Eu até depende. lembro de um de um quadrinho que fizeram, que era assim, era dois caras, eles estão lá com a imagem de um heavy e um médico. Aí só assim, você tá entrando no campo de batalha, você vê se vira da puta grande aqui, vá lá. Ah, não. Então atira, atira nele. Atira tendo médico filho da puta atrás, atrás é, é, é, eu tenho um pedes essa foto do, tem lá, tem lá um heavy, um médico, tem lá três aqui. É, tem uma caveirinha, tem rocket, tem stick, tem tudo em cima do mesmo. Ca... Agora vem o Kakashi dar a dica dele, okay. porque não deu. A minha dica é o seguinte, vocês de heavy que acham ele muito lento e tal, ele geralmente é mais lento quando tá rodando a, a minigun. Mas, geralmente não, ele é mais lento quando já tá rodando a minigun. Não uma dica, é, por exemplo, na hora que que for fazer uma curva tipo numa esquina, tu tem certeza que tem alguém do outro lado? ou não tem certeza, mas ainda assim já quer ir chegando rodando com a arma, em vez de já ir rodando e andando, é bom dar uma pulada enquanto tá no ar, já aperta o botão direito do mouse para ir rodando. Essa pulada é muito útil. É mesmo. Sério mesmo? Nunca tentei fazer isso. Essa pulada não. Essa pulada é muito útil. Eu realmente esqueci dessa dica. Boa lembrada, Kaká. O que você aparece do nada na cara? Oh, shit, morreu. Aí já tá rodando. Você dá, oh, shit, jump attack, vou me ligando todo mundo, what the morre isso isso era fazer com crítico sei, e tem uns e depois tem uns tem umas cinco pessoas do outro lado do corredor aos cafos ou não morreu tudo E é. outra dica que escreveram aqui que eu vou ler porque eu vou falar porque sei lá porque eu quero falar é que uma, uma nova Ah não, primeiro vamos falar dos itens novos que lançaram agora pro Rev os é, sim, dois é. itens novos tem é, a dama postar que é um um, um chocolate barra de chocolate atiga e a a te dá mais 50 de HP, você fica com 350 de HP, mas muita gente prefere a sanduíche para cima dele, mas eu ainda acho que essa coisa deve ter uma utilidade. Nossa, Nossa, é, é mais, mais uma, é uma atividade, acho... que depende do caractere do jogo. Eu acho usuários. que a utilidade dela, sabe qual é? Bom, oh, ah, Eu acho que não, eu pode ser também, mas o que eu quero dizer é tipo isso. Um rev que tem essa chocolate com a ele com passar com mais fruta de HP, com a natacha, eu acho que ele pode ganhar de um rev com 300 de HP com Sasha no X1. Sério? N nunca... eu nunca, testei. Eu tô, eu tipo, especulando aqui, que eu nunca testei nunca teste gente fazer depois, teste pra gente é, fazer. Depois. depois a gente faz. Mas quem sabe pode ser uma vantagem já pra, vantagem quem tem na taxa. Não, tipo, a ou opinião... ou Sasha. É, realmente é algo a testar. O ciclone se joga com mais vida, seu buff, seu buff limite aumenta. Então, quando você tiver com Será mec, você vai ter mais vida. Vai ser para 500? Será? É. Não, é. não, Quando você come chocolate, e recebe buff do médico, vai que em 450, que nem normal. É, porque Exatamente. imagina, o Hewler 500 HP, lá. Que normalmente é, todos, todos os buffs de médio aumenta a 20% e da vida. Soldier, 150, qualquer um. É 150. 150%? Bom, é, é 200, não lembro. Não, 150, 150, não, 250, 250, 250. 150. É 150, 150. 150. É, falei, é, aumenta 5, mais o, o Soldier vai para 300. É, você falou certo, é, eu só tô, só tô falando aqui. É, é e o outro é. item do nosso amiguinho Hewler é... Que eu amo esse item aí. A Gru, ou Gloves of... Totalmente, não <risos> tem a ver com o, o grudo do desenho meu gravado favorito Nossa. Ela ela é uma uma luva que dá quanto menos de dano? 50%? Menos... não, a luva dá... Da... Você fica perdendo 6 HP a cada segundo, né? Não, mas também tem menos anos, se não me engano. É, a também. luva dá da... 50%, um 50 soco, de melhor. dano. É. é, menos 50%, menos 50 de dano, mas você, quando você tá com ela ativa, ou seja, quando você puxa ela você perde 3 pontos de vida por segundo, não seis. é? 6. 6. 6. pontos de vida por segundo, mas você... De um de momento. você anda 30% mais rápido. Ou seja... Falando de um médico, pra quem não sabe, tá? Não, médico não. Médico... Não, assim Eu já testei isso aí. Com não, não, não, não, Izumi. Eu, te... eu tava jogando com Impact ontem, pô. Eu... A gente fez e eu corri ainda mais rápido que ele. Ou, Ou seja, eu não sei. Para, todos vocês, para todos vocês que na... já pensaram em jogar em um Scout acima do peso... Seu sonho virou realidade. Quanto você vê? Lo... E... Acabei de lembrar de uma coisa. Se você tiver atrás de alguém, rodando a minigunha, não, não agache. Pelo amor de Deus. Que? É. Porque se você agachar com a minigunha, você para. Nossa. É, você não... Não dá para você andar agachado com a minigunha baixada, é mesmo. Você Lola. é forte, mas eu não tô forte assim. <risos> é um fracassado. Fracassado. Uma parede cheia de gente, por exemplo, é bom agachar porque a mira melhora um pouco. melhor Vai mais concentrada. Vai? Sim, sim. Nem sabia. Vai. Nem sabia, porque a é a mesma coisa. para mim isso aí é de For Dead, Você agacha não, pra todos os jogos. agachar isso agacha. é, em, é em qualquer jogo de tiro, tá no Team Fortress. É porque a mira não abre nem muda, para mim era coisa que não mudava no TF2. Não, mas Só mesmo sabe? assim... A mira, a mira não abre, porém a, a é, pistola mas... do Spy normal, por exemplo, fica atirando na, em linha reta, a bala vai em lugares diferentes. É, Bom, lá, assim, não, é somente. por causa aqui, tipo assim, TF2, jogo de tiro com menos armas que atiram realmente balas, então é uma coisa difícil de perceber. É, é verdade. Bullets. É. TF2 é Bullets. foda normal, por isso que TF2 é muito foda. TF2 é... é foda. Don't certo. think bullets, think kills. Vamos falar, oh, já que a gente Calma, calma. Que droga, deixa eu controlar. Eu, não, é eu minha controlar. vez. Eu estou tomando poder. Meu cabelo vai ficar <risos> laranja <risos> e você <risos> super saia de... Laranja, é, meu filho. Laranja, laranja. Eu sei, eu esqueci que é amarelo, mas eu falo laranja. Não, não, não. Que super saia baiano é assim mesmo. Cara, eu chamei um lobo de... Pernambucano Chamou e Baiano, por não, que não que que sou tão leves quanto ele É, você é um fudinho de urso O Heavy Eu acho que ele é Um dos do, das classes com menos hats sei Será? Sei. Será? Será? Origi... Ele ganhou dois hats novos ele, Eu sei que ele ganhou dois hats novos Mas classes originais Hats que são só pra ele eu acho... Ele só tem um, dois, três, quatro, cinco o Seis, chanta. sete Que são eu o Football Helmet, o Shanka... O... o que tem menos é o Spy. É Heavy cara. Duty Red. O do Spy quase não vejo o hat novo. O único que eu conheço é o Frenchman, o Billy Koch. Mas o único que lançou só... o hat novo do Spy, o único que lançou é o... Ah, e câmera beard. Sarai, Sarai. O hatch, não, não, câmera beard, câmera beard uma desgraça. Câmera pasto. O que eu estava falando do Spy é daqui a... 10 ou 16. Eu não sei eu de episódios. <risos> é muito engraçado. Ah, mas não faz Sim. mal. Esse foda. É, mas tipo mas, assim, voltando que... ao Heavy, o Heavy tem Hats legais. Só que eu acho o futebol é realmente muito bom. <risos> mas tudo bem. Não, olha, ó, o Heavy tem o, é o, é o é melhor Hats do jogo. E acabou. Haldedog. É, é, realmente. É muito é. foda, amigo. E uma dica para pessoas que já devem saber, mas eu vou falar. Pinte de, de amarelo e finge que é o Johnny Bravo. Oh, yeah. <risos> oh, yeah. É. Muitos já fizeram isso. É o 6. Copiaram, copiou <risos> copiaram todo mundo. Quer copiar nota aí? É. o Altair foi o primeiro. Vamos vamos deixar. Gente, o Altair foi o primeiro rev é pintar de cabelo de Johnny Bravo. Deixando uma marca logo aqui. Altair foi o primeiro. Foi é. É. parabéns Altair. No Agora só porta. falta animiteg na Altair. É. Qual é. Qual vai ser nome? Eu nunca acho. É. é, muito é muito óbvio Você nome de Johnny Bravo. Bravo, sua Braavos o quê? Ah? Braavos Snow hat Oh yeah. Não, bravos no não, hatch? Snow Hatch. É, é porque na Rússia neva. Não, Pedro, você tá dando muito feio hoje. <risos> Foda-se. <risos> ok. Isso, meus amigos, é o fim. Ah, peraí, alguém quer falar alguma coisa sobre os dele? Não, obrigado. Ah, nada, não, valeu. Só que o um Chank do é um o Chank é só isso que falar. Já falaram que Round Dog é legal, então pra mim nada. E que eu acho que eu tô ficando tão que fofinho, mas nada demais. Não, é, é de neve, não fofinho, Ah, eu esqueci de falar que quando quando eu tô banho, quando eu secar meu cabelo, quando eu pintei, ele fica igualzinho um hot dog. Ai, tô aqui. <risos> eu não queria saber disso. Eu acho melhor que eu esperar de falar de hats agora. OK. É, Oi. Eu vou ter que fazer isso. OK. Estrito. <risos> vai lá. É. Ah, hoje Pedro, se você quiser... Não, você não vai fazer. Eu vou fazer, uh... eu vou fazer, se fudiu. Não não. Uh... Uh... Minhas... Não! Sem... Não! Eu... não, não! Não! Não! Vamos passar Droga. para notícias. Notícias. amiguinhos a e nossa e a notícia amiguinhos, <risos> amiguinhos baixinhos baixinhos baixinho mano tem que ser baixinho aqui não é chus plaquista mais o nips é baixinho ele Se será ele é eu conheço ele ele é baixinho eles só sala salvadinho eles do skate É, esse é menor que o namenoque bucal. Tô aqui bucal, a vadia que hoje, existe ele mais. Ele é uma interrogação ou hoje... um Sei lá, tá vindo um de você. Foi nas notícias, estamos três, três notícias. Três prime... é... <risos> notícias. <A> prime... <risos> eu, eu vou falar. <risos> tá, eu falo a primeira, você fala as outras duas, pronto. Tá. A primeira notícia é que a Valve anuncia que está que está produzindo em cooperação com outra carinha que eu esqueci o nome, Dota Ice Frog. Pois, a Frog, Dota 2, vem e aí, a... Olha, aí já, já, já ficou Nossa, E agora só... tipo, os únicos que têm de Dota aqui para chamar o Cacaste, o Alta e o Nips, fica com vocês. Vai lá. Ele lembrava indo na LAN. Quando era lá em Recife ainda, para jogar Dota com meus brothers. Enambucar esse fudido! <risos> <risos> Enambucando, na verdade. Não, não eu sou uma rinda. Um ótimo cara. jogo de estratégia, um ótimo jogo de cooperação. Muito Eu não sou viciado, mas é... Não. Sim, não, não é que eu não dei, mas também não desgosto. Você jogava eu, de que, eu, eu, aí Eu joguei de AX, de... Tá, de... Acho um... agora né? Ah, por causa. De... Caramba, é, coisa que eu li, a gente tem que comentar sobre o Dota 2, não sobre como é. a gente jogava o Dota 1. É, é, o Dota... É, eu... Foi uma coisa uh, que, Foi uma coisa que eu li no, no, no fórum do Dota que o Dota é famoso também, uma coisa ruim do Dota que é famoso por ser totalmente não noob friendly. Se tipo assim, porque tipo assim, Eu, eu li que é pra gente você melhor É melhor você não ter a pessoa Do que ter um noob, porque Praticamente o noob vai Fidar, fidar a equipe inimiga para quem não sabe é. o que é fidar É o, é o, é o fato de você Morrer Fide Alimentar, alimentar é, o cara Você alimenta, alimenta a cama você alimenta a outra equipe com dinheiro sendo mat matado, não morto toda hora eu vou fazer um exemplo rápido, é como se fosse um Demon Man com Islander e você deixa ele te matar e ele vai pegando mais vida a cada tempo Boa, é, acho. Acho isso? é isso aí, um exemplo é, bom um exemplo bom, exatamente se você deixa a equipe mais forte morrendo aí isso deixou o Dota com uma personalidade muito não amigável em no a jogadores novos e eu ainda mais se, as partidas que duram horas, né? É, tipo, e... eu gosto de Dota, mas é muito tá, difícil. Dá deixa, deixa, eu terminar jogo, terminar meu raciocínio. Minha, meu, raciocínio. eu gostaria de saber se o próximo Dota vai ser um pouco mais noob friendly, vai ser um jeito de deixar que as pessoas curtirem mais jogo, porque isso pode aumentar as pessoas a curtirem a jogar. Ele Olha. entra na primeira, ele entra na primeira partida, faz merda e é xingado eternamente, já tô fim até o pâncer, é naval, quinto, Agora Dota é o cara mais mal educado que existe. Viu? Isso é Isso. verdade não, Tipo, tipo é, hoje em dia Depende também Se você, você começar a jogar adota só com um amigo cara, Se você for jogar é, é. Sozinho, jogar ou... sozinho ou é... Vê, é só xingar É de, de gratuitamente minha. É uma que violência família? Se você for tentar jogar sozinho, nem liga O mínimo que acontecer é que em um... cada um... sala que você é. entrar Você ganha um ban e Você não um consegue mais um... jogar É, é um estupro emocional, vamos dizer assim <risos> Nossa Uau é não, você tá lá, Eu, hoje, com esse tipo de eu não sei ter que dar exemplo de estupro em, em tudo que, <risos> que <coisa. risos> é Ele dá exemplo de estupro em tudo que é seguinte, É um é conta... pessoal É um estupro... <risos> Meu Deus, Deus. eu, sei que gente, eu, quando eu... eu jogo algum jogo que eu sou noob, eu simplesmente vou na base, foda-se, não sei jogar mesmo, e vocês que se ferrem aí. Essa abraçada eu... diferente, tu nunca eu nunca jogaste Dota no início cara, quando eu tava nessa bagaça, cara, Samurai, isso joga, joga, joga tá pensando, no tipo, que eu não jogava, Samurai pensa assim, no Dota, tudo, no, tudo bem, esse é o pensamento, mas no Dota É meio muito diferente do League of Legends. Sim, de mas então, de League novo, Legends, a, gente a gente não... Gente, no gente, gente, gente, estão falando de Dota 2, não de Dota sei, 1, cara. de LoL. Eu tô tenta, eu tentando falar, eu, eu acho pô, pelo que eu conheço da Valve, eles vão tentar fazer uma coisa de tutorial, alguma coisa do gênero, para poder ajudar os... Eles eles disseram que iam fazer um sistema de... de... oventor e pupilo, é for pra... Ah, e outra, é. eu li também, o que a Valve tá praticamente tá fazendo é os botar o jogo com no menjanissos para ficar mais bonito, ou seja, gráficos é. fodas. Legal. E tapando do, dos gráficos do Warcraft. É, pois é, totalmente. Pratica é, praticamente <risos> falam, o jogo não vai mudar muito em si, o que é bom para jogadores de muito longo tempo que já são vocês Me, como é que aí. Mas um eles vão botar pro o efeito low com o source mesmo vai ficar aí. É, pensa é, no Alien Swarm Só que com bichos de Dota É, é não consigo imaginar Bom <risos> só que, tipo, só Acho que tipo... esse exemplo foi meio feio mas... é. É. Uma coisa que eu gostei muito eu Do Dota 2 É que eles vão botar os mesmos heroes me. Isso vai ser muito foda me. É, isso que vai é ser bom. bom Porque um jogador pode se identificar logo no começo não sentir E não se sentir perdido No meio do nada Eu tava jogando com Magina, Windrunner, Techies Magina? Imagina, com M. Ah, não, não é o com situação. V, cara. Ah, Imagina, o anti-mago do Dota. O próprio. Não sabe. O Kakashi sabe nas paradas. É, Kakashi é. viciado em Dota. Cara. Você jogava de que, Kakashi? Jogava de Olha, tudo. Cara, tudo. no início, eu jogava mais de mensagem e outras bichas que gostava de dar crítico. Tipo, e o Nero e essas coisas. O Mas, no final, é massa. eu comecei Kakashi a conseguir qualquer um desses aí. Kakashi eu... E passa para oh, a segunda. A segunda notícia é que vamos falar dos vencedores do Art Pass Contest. Oh, Art Pass Contest foi um contest que um negócio que com um, o um concurso que começou bem antes do, do nosso podcast começar. Uh, ele era que o esqueceram de fazer um mapa para update e acabou acabaram que deram esse mapa para a comunidade falaram, vocês decorem ele agora e fizeram Um, dois, três, quatro, cinco, seis. <risos> seis. mapas. Só dois deles vão pra... O jogo. Vão para o pro jogo, que são... o uh, Criado por 3DNG e YM. Parabéns! <risos> mas tem vários outros. Congresso, É, se você quiser chegar esses mapas... Se você, uh, você pode ir pro... .net, <risos> <ponto> .net .net <risos> <Ponto> .net <risos> Datcom, é falando em inglês agora? Datcom. Gotchnat, gotchnat E baixar os mapas para seu servidor ou sua e sua própria diversão. É, e... eu acho, e... é, Daryl Strada tá falando, Eu acho que esses mapas são salvar no seu server. Eu acho, eu acho. Eles, Na verdade não. Eu, não tenho, não eu vou, vou falar. Só... Tu... não, mas não deixa tu... pro feedback do servidor, para depois a gente comenta isso. sobre isso. Depois, mas, Só para falar que Que não, não são só não são só esses, tem mais de um, dois, três, quatro, cinco, seis, Meu sete... Meu Deus, precisa contar assim Nossa, eu, eu não acredito que a São dezenas é de mapas. Sete vezes oito, sete vezes 8 igual a... 56. Caralho. Cinquenta e seis. Cinquenta mapas. Agora, diga, é, muito já, muito já definiram a data que vai lançar esse update? É muita matemática. Não tem ideia, mas... Ainda eu acho entendo. que do próximo mês não passa. Ah, mas também com esse não, como eu conheci no avalho e só maldita preguiça, quem sabe. Volta. <risos> OK, tá. Estrato faro. Você aqui rapidão. Não, você o roche não sai você o roche. Nossa, que isso? Ah, é mesmo ali o roche, Se ele só explode. <risos> Meu Deus. Nossa. Não, ele ah, saiu, ele ficou ele... AFK, eu fico mas ele ainda tá. Eu Então tira o deixa fone. Ligado, deixa o fone ligado. É. Pronto. Agora estrato, estrato. Bom, a o... gente terminou aqui, vá. Terceira, not no... <SILENCIO> terceira notícia. Ah, notícia. Eh, yes. parabéns para Estio, por causa daquele conseguiu ficar com mais de 30 milhões de contas. Porque World Warcraft. World of Warcraft tem 8 milhões, 8 milhões de contas, 8 8 milhões de contas. Está bem númerozinho. bem número. Estrato. Estrato. Ah. Ah. Quem do The Handfinger? Ah. Ah. ah. ah, meu Deus, Não, por por, no meio do podcast <risos> tivemos in insultos, in insultos de drogas. Rindo moment. Dorgas, mano. Não se preocupem, não se assustem, não fujem do, do sketch. Ah. <risos> ok, continuando, Estrato. Notícia da Valve. Ah... Parabéns, eles passaram de 30 milhões, é o ano mais produtivo para eles. É, Nossa, isso é só um agradecimento. 8 milhões, milhões de vidas jogadas no lixo. Eu tenho Sim, certeza tá. que 30 contas são fakes, cada pessoa. Na verdade não, <risos> porque o World é pago. pago. Bom, mas é pago? Vamos... Isso aqui é simplesmente um agradecimento a, a Valve e a Steam por nos proporcionar várias horas de divertimento nossas vidas. Oh, yeah. noves, oh, yeah. mentira, se não fosse a, a Valve, e sim, a gente não teria se conhecido, conhecer. com certeza. Aí, é, com certeza. Ah, ah, se, não se não existisse a Valve e a Steam, vocês não estariam escutando isso agora. Ou a gente teria se conhecido. Então, a gente não estaria vendo keratin corps baianos, né? Se não existisse os baianos. Se Brasil ia se fundar e nunca ia ter jogos. Não. Não, acabou. Não, acabou Se não tivesse Valve e não CS, fodeu. Fudeu o mundo Fudeu o mundo What? Uh, FPS Ok, ok, beleza Vamos pular o um pedaço da comunidade Servidor e feedback Ah, não, não. O filme, o filme extra fala porque o filme é dele, foi tirado. Eu vou falar do servidor. Ah. Ó, ó, ó. logo. O tempo o script a... tá gigante. Sério, eu já tem um script eu nem saber. <risos> eu, eu acho, acho que vai passar <risos> <script, risos> de Deixa eu ir pro Não. O primeiro filme ficou com 5 minutos, o segundo ficou 10 oh, e, e o último ficou 15. Pô, oh, yeah, Nossa, rumo, é 15 é gente, legal, eu lá, vamos lá gente, rumo a um filme não, de uma não. hora. Não, não. A é curta, né, pô? Não, rumo a uma hora de um filme de uma hora. Yeeey! Não, de qualquer jeito... Encore. Um, fazendo... Uma hora de unicórnios uh, Já tem o enquete da semana Já, já tem um enquete ah, Extrato Scout Scout Scout, porra Extrato Scout Tenso Tenso Já tem o enquete senso. da semana No filme 3 O unicórnio irá voltar Sim ou não Pronto, Todo acabou Vai. Vai Tá bom, eu já disse um spoiler Deixa pra lá oh, não eu já disse Se o Bruce vai voltar, Meu eu garante, não sabia que <risos> <risos> E Strato, uma perguntinha. O que é Toy Box Dead, Episódio 1? É ah sim, Toy Box Dead, de novo, já vou ter explicar, porque o Bidrop não tava aqui. É uma série que eu e o Diogo vamos fazer em que... A nós vamos introduzir a comunidade, comunidade brasileira a, a coisas do Toy Box... Peraí, peraí, peraí. Papos! Eu não terminei, obrigado. Isso, são coisas do Garry's Mod, se chama Toybox Tad, porque um dos maiores focos vai ser sobre Toybox. Peraí um segundo, também, o Jojone não. vai falar? What? Vai, vai. É, what? Nossa, não acredito. para quem não sabe, para quem tá escutando, Jojone e Homer são dois gays, hum, gays que tem medo de falar a voz. Escreve. No caso do Jojone, eu sou a HLSS pra se comunicar. Certo, não. passando para o segundo feedback. Eles vivem na roça e eles ficam falando só assim, depois acho de... Que... Acho que ficaria maluco. Milhões então. de anos. Sete mil... dias. Parece milhões de anos. Eu sei. Milhões Voltou de... online porque as pessoas pagaram. Deu... Não, só ficou ajudei, bugado. Só, é, só ficou bugado um eu dia. Eu também ajudei, eu estimulei eles a pagar. De o só me deu era... é, de mim hoje. Bem, é. eu tenho eu que admitir que bom. eu não fiz absolutamente nada. Eu não tenho como pagar por causa, porque eu sou menor de idade, mas o meu irmão tem como pagar. E daí? Eu mas eu sou menor de idade de, eu paguei, ué. ué eu mesmo Apro... idade, aproveita, aproveita, per... aproveita e depois manda tomar um copo, por favor. Só, só, eu só, te, trato, é, é, te eu não... ensino como pagar, tá? Tá, ah, beleza eu pegar beleza eu Algum... mal dinheiro oh, é me droga uma coisa alguma coisa para falar sobre o servidor voltando Não oh, nãoação eu, eu vou eu vou levar essa voz aí abafada como não então agora vamos para enquete da semana e <música> Que... Qual é a emoção, Kakashi, porra? Enquete da semana! Sabe oh, o que sabe é? Que é? é eu caio na por... oh, cadeira oh, agora, Brasil. Essa veio fundo do coração. Doeu meio. Essa doeu. Você sabe ah, que eu vou colocar isso. vontade por... de matar que? o extrato, pronto. <risos> Vamos lá, Ninguém não sabe o que é isso. Sabe. <risos> Telefone, meu, meu ah, lá, vai, no Na Na. Enquete da semana. Da semana foi a questão você pagaria por uma update de TF2. E pergunta. os votos foram. Pss, a gente fala Ei, quem fala as votos sou eu. Tá, então é falar porcentagem. 30. Os votos call. Com... Verdade, assim, você fala os votos, eu falo o vencedor. 60% foram sim. Com 4% foram depende. então, com 33%, não. 25% foi de sim. 33,3% foi depende. tá de depende e 40,7% foi não, ainda depende. Os foram Odd disse que depende, depende. muito o o maiúsculo o minúsculo o riot falou o riot falou se o preço não fosse muito abusivo vírgula pagaria sim último e o juro disse sim, sim. alta falou nem fodendo nossa que medo com, muito cool com falou nem fodendo com um emote com de olhos escuros porque Obvio, ele é um trofo porque ele porque ele é um, um trofo fodido pronto troll, troll, troll, o dedo Não só Por uma um, um... um... expansão, expansão Que fosse muito Por uma expansão, sei o que é isso o Por uma expansão que fosse ser muito boa E com um preço não maior que o atual preço de Fortress dois Até que pagaria Mas ia ser muito boa O Izumi botou uma fotinha de um não bem grande Não Não, caralho É, não, não. E o, e, o, e, o, e o Johnny disse que depende do preço Se for mais de 10 dólares nem rola Prefiro baixar pirata, não me sacrifiquem, Pidroca Que bobo O que? <risos> o Johnny, não, não, não, Johnny. Que Hora de pegarem as tochas de, do ritual Johnny, que E vocês você estiverem escutando é, Pidroca que, que, que, que, Pidroca, hora de pegar ser. as tochas do ritual Que porra de tocha? Vai no nosso chamas mesmo, meu filho Eu prefiro ah. as tochas É mais cool Hona, hono, hono. Hona, hono, hono. Bom, não posso não fazer o eu, posso riu, fazer nada riu, sua opinião riu. do te, da, se a opinião do Djojoni é diferente da minha, isso operaria. se ele. É, então. Púpula. Cada um tem a opinião, continuando, eu exato, exato, eu não ia falar, é, não é eu ia já. falar. Ei, pessoal, Oi? saca só. Agora temos uma nova enquete. Oh, que Que engraçado. Que engraçado. Que engraçado. que temos, a Se você fosse... Uma menina. O um <risos> membro do time da Valve. Como estrado. Calma, eu não teve nem. Que engraçado. Só pra demonstrar. Que, que, que mudança você faria ao jogo? Essa enquete de responder. No TF2? Essa Bom, é isso. Claro, o podcast de TF2. Que eu já vi na minha que vida. Lá. Se você... No momento, teria 5k você... de vida. <risos> não, que, não tem, que de 8, que <risos> tem que ser mais de 8 podia escolher Tem que ser mais de 8k, Kakashi. Ah, é pior. Mais de 8 mil. Mas aí, Quer saber então, o seria, que eu faria? Não, isso seria que ser meu poder de luta, não meu HP. Ah, <risos> é verdade, a gente tinha <risos> que, que se caduques, Bem, que cachete, Tá bom, é. tá bom, tá bom. Nós vamos deixar isso pra falar a semana que vem. Mas a gente não tem que falar um comentário sobre isso? Ah, é. É, já. Comentário é. sobre como vai ser essa. É, eu lançaria a décima quê, classe mas... Guardia o Dog, porque o update falso foi muito foda. Foi muito bom, foi o, muito bem feito Comentário épico Comentário épico não, comentário Randall, o update de GuardDog Foi feito por um brasileiro Eu sei, todo mundo todo já mundo sabe, sabe, eu acho Sim, é um comentário O que eu ia fazer no 2 é aquele uh, update uh, legal Do engenheiro, que tinha mais centros uh, uh, No que aquela mini centro inútil Eu sei, mas o cara, mas esse mesmo é, cara que fez Do GuardDog fez do Engineer falso Mesmo cara Ideia Se eu tirava a porra do Nesp Que ideia era pro lançar chamas, bando de puto tipo 16 porta Onde está, Eu voltei só o celular do mesmo que tá tocando. Sabe como é que é coisa? <risos> <risos> comentário rent, é um comentário rent. Comentários da Kenquette, se você fosse um participante do time de do time de dev... dos times de dev de Left 4 Dead, de Team Fortress, O que você falaria? Não sei. Eu a verdade sobre o Pyro, que ele é um robô feito pelo engenheiro? Quantas vezes, vezes eu tenho que falar? Lógica, vai, não, uma... peraí, peraí, peraí, peraí pera Eu falo, eu falo, lógica Um robô que sangra Parabéns Nossa, é... não, congratulations O, o, o vermelho o, o, o... é a tinta é, não, da roupa tô, que sai, pô E do azul Nossa, e quando o cara, e quando o do time blue, né, mas beleza Não, <risos> é porque eles pintaram o petróleo de vermelho É, nossa, gente, vamos ficar com a teoria do samurai Samurai? Pyro é um pônei, pô! <risos> ah, com a teoria que ele é uma mulher. Ah, oh, muito... não! Um pônei que duas é. patas, o que vai acontecer no futuro? Pônei se flutuante, só não! Pônei se Era uma Cara, dó que agora isso tipo, o Nedito isso pode significar uma coisa, aqui a gente praticamente não tem mais o que falar. Ou seja, acabou. Acabou, acabou. Espera aí, acabou o episódio da papo. deixa vocês coisas finais. Abraço, muito obrigado. não resume, resume. É disso. Pergunta de novo se tu sabe que é um podcast. Meu Deus, <risos> Olha, só pra, vocês, só pra vocês saberem, sabe um negócio do Dota 2? Tipo, beleza, eu conheço World of Warcraft, só que Dota quer dizer o quê? What? Defense, Defense, of, of, the... Of, the Defense of the Uncensored. E Dota Defense é igual World of, of Warcraft? Não, não, não, não, não, não. Eu, eu explico, eu explico, eu explico. Dota é um action RTS, é um jogo de estratégia de ação que você controla apenas um herói para evoluir, matando os outros e negócio evoluir para ganhar uma partida de cima base. Na verdade, ele, ele chama... Rapidinho, rapidinho, deixa ele eu falar. Ele joga assim, o Zoom joga assim. Ah, tá. Tá. Eu eu um ah, a única É um ripoff do Dota, pô. É, fala, a fala, única fala, coisa, fala, coisa, a única semelhança entre Warcraft e Dota é que o Dota é um mapa de Warcraft... É Atualmente, isso. o Dota 2 vai deixar de ser isso Portanto O Dota usa Alguns personagens do Warcraft E nisso Tem a, a, a relação é nisso, Só nisso mas, mas, mas o o Dota As histórias é... dele é totalmente diferente as Mas histórias... qual é o primeiro? Dota é... Warcraft? Qual é o seu primeiro? Ah, Warcraft, craft, cara, Dota, Dota é um Dota. Mapa o mapa Dota. de Offroad, não, of War foi depois. É, eu já vi é. já vi boatos ah, eu fazia uma coisa no Offroad com Dota, mas só boatos. Meu Deus, gente, gente, gente, gente, gente, gente, Eu sei que isso aqui é uma outra, isso são muito legal, mas meio que isso não é o objetivo do podcast de do... 5 a a gente tá falando de bota. Cara, nosso podcast, podcast é Amazonas, cara. cara. O podcast é Amazonas. Nosso podcast é deixa. o da velha acabou. Ah, mas eu Isso gosto. Que... De... Ah, eu, a... eu gosto. Não, acabei, acabei, propaganda. A VL, uma putaria organizada. Meu <risos> Deus. Obrigado por não vir a gente do e que tenha um bom dia. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Peraí, só falta... Diga aí o slogan A, tá... A velha que é Putaria organizada Nossa E este é o primeiro episódio da velha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 1, 2, 3... Oi, telefone, rapidinho. Feio. F***. Gravando... Ei, o... Oh, 10, 10 9, 10... De... Um. Eu vou dormir, foi. se não começar logo, sério. Tem 10 minutos. Dez... E... Olha que oração você queria passar do